а на обличчі українського вояка можна було прочитати «Гнів і священну людь». Під малюнком було ще два матеріали працівників редакції, а з лівого боку традиційна колонка інформації «Дзегарінформ». Тут були повідомлення про перейменування вулиць у Чернівцях. З румунських назв на українські, наприклад, «Янко Флундор» стала носити ім'я ще живої, але вже старенької письменниці Ольги Кобилянської. Містились прізвища буковинців, які нагороджені урядовими хрестами за звитягу на Східному фронті. Можна знайти відомості про концерт у Чернівцях знаменитого київського чоловічого ансамблю ВВ, який виконував власні пісні під власний акомпанемент. гармонійки, кикопзи, гітари тощо. І шлягер якого «Весна» став неофіційним гімном українських десантників. Вони йшли в бій під патефонні записи цієї на загал посередньої пісні. Було кілька інформацій про демонтаж пам'ятників румунського колоніалізму та недовготривалого совєтського тоталітарізму. Останньою містилася інформація, яка свідчить або про відсутність політичної цензури в тодішній Україні, або про тенденцію є така думка щодо герої цього повідомлення. Учора на розі вулиць Гетьмана Скоропадського і Дмитра Донцова в Чернівцях Зазнав аварії автомобіль «Опель-Адмірал», яким керував народний депутат Центральної Ради України пан Георгій Коротчук. Невідомо, чим закусював пан нардеп – українську сперцем, салом чи мамалигою, але зигзаг гальмівного сліду і як ножем зрізаний ліхтарний слуб свідчать, що закуски було недостатньо. А може, це тодішні журналісти були такі сміливі? Менше з тим, три статті першої сторінки цього числа газети «Дзигарок» очевидно варто навести цілком. Не стільки для естетичного, що сумнівно, наповнення нашого дослідження, скільки для його історичного аспекту. Отже, триває передплата «Дзигарок у кожну хату». Пішов другий рік, як виходить у Чернівцях відроджена газета «Дзигарок». Газета була заснована ще 1928 року і стала рупором українських патріотів, які не хотіли ставати румунами. Румуни, хоч і були окупантами, побоялися закрити газету. Коли прийшли червоні визволителі в лапках, вони 28 червня 1940 року відразу закрили газету, а головного редактора Левка Півня розстріляли. Люди любили газету. І коли з'явилась надія на відродження української держави, одностайно її підтримали. Перші числа газети виходили важко. Не було ні приміщення, ні грошей, і працівники редакції без сну і відпочинку, без вихідних і зарплати, не шкодуючи своїх сил, почали випускати газету. За це їм щирий уклін і велике спасибі. Люди потягнулись до газети «Спасибі їм», але ми не можемо ще сказати спасибі деяким поштовим чиновникам, які недостатньо докладають зусиль, аби український хлібороб вчасно, без запізнень, отримував газету дзигарок. Таких чиновників треба гнати з державної служби драпатою мітлою. Нічого їм не їдати товсті пуза і масні пики за народні гроші. Геть їх. Народ не хоче більше терпіти таких паразитів на своїй шиї, які продають Україну за шмат гнилої ковбаси. Вчора я про це говорив голові Чернівецької обласної державної адміністрації Юхимові Гнатчуку. Ні, сказав я йому, народ не буде більше терпіти. Пан губернатор зі мною погодився і обіцяв, що до 7 листопада з чиновницьким безпредєлом буде покінчено. Побачимо, дамо їм ці кілька днів. Народ терпів румунських окупантів, більшовицьких зайд. І що, має терпіти ще й своїх власних нечесних людей? Вони дорвалися до корита і гадають, що будуть хлебтати тепле піло з цього корита при українській державі? Нічого подібного. Народ не буде більше терпіти. Наша газета буде повідомляти про всі випадки недобросовісних вчинків нових чиновників, які прикриваються лозунгами служби народові і Україні. Народ їх не потерпить. Тому ми закликаємо всіх наших читачів, усіх чесних буковинців негайно повідомляти газету про факти саботажу проти України та нашої газети. Ми будемо разом виводити їх на чисту воду. Газета «Дзигарок» і надалі буде стояти за інтереси України і простого народу. Газета закликає всіх буковинців передплатити «Дзигарок» на 1942 рік. Лише тут свіжа інформація,